Achilina, fată între 18 și 20 de ani, cu piele lucioasă și purtări mărunte. Parcă o pedeapsă de ursitoare mioapă ar amenința-o cu fulgerarea dacă ar da o mai mare deschidere gesturilor ei. Acum migălește un șorțuleț pentru Mihaiță. degetele ei de sârmă pătrund până și în butoniera cea mai îngustă. Iată, așează masa. Întinzându-se după furculița de alături, nu-și desprinde cotul de șold. Șterge de praf bibelourile. Îl ia pe fiecare, îl întoarce de zece ori pe o parte și pe alta, îl privește pierdută, îl mângâie tremurândă, îl întoarce din nou ca să-i suspecteze delicatețea. Ia o dulceață! Chinuie cu vârful linguriței fiecare boabă de strugure, o străpunge cu un ochi acid, o suge cu vârful buzei, o saltă în cerul gurii, o reține într-un colț al limbii, învinuindu-i cu o eliptică strâmbătură calitățile trecătoare. Buzele și le ține strânse, ochii între deschiși. Ar muri dacă ar iubi dezinteresat sau dacă ar transpira, pentru că s-ar închipui așa cu porii ființei deschiși, mai disgrațioasă decât șvaițărul, femeie de tip casnoazet.